78. Afganisztáni háborús istentiszteletet tartottak a Szent Pál székes egyházban, amit egy fogadás követett. A Guild a City of London Corporation szervezésében elindítottam a Walking with the Wanted Walk of Britain elnevezésű programot, majd felkerestem az angol rögbi válogatottat, ezután megtekintettem a Franciaország elleni mérkőzésre felkészítő edzőmérkőzésüket, utána követtem őket Wickenhambe, és zrukkoltam nekik. Aztán megemlékezés az olimpikon Richard Made, a brit történelem legeredményesebb lovasának emlékművénél, majd törökországi utazás apuval a Gallipoli századi évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre, aztán találkozás a történelmi jelentőségű csatában harcoló férfiak leszármazottaival, utána vissza Londonba, a London maraton futóinak érem átadására. Ez volt a 2015-ös évem kezdete. Csak a legfontosabb események. Az újságok tele voltak sztorikkal, Willy lustaságáról, és a sajtó Logos Wills-nek titulálta, ami obszcén és durván igazságtalan volt, mivel Vili a gyermekvállalással és a család alapítással volt elfoglalva. Két ismét várandós volt. Emellett még mindig lekötelezetje volt apunak, aki a pénztárcáját kezelte. Annyit dolgozott, amennyit apu akart, ami néha nem volt sok, mert apu és Kamilla nem akarták, hogy Vili és Két nyilvánosságot kapjon. Apu és Kamilla nem szerették, ha Vili és Két elvonja a figyelmet róluk vagy az ügyeikről. Sokszor nyíltan szidalmazták Vili emiatt. Jelen esetben apu sajtófőnöke szitta a Willi csapatát, mert ki itt egy teniszklubba látogatott volna ugyanazon a napon, amikor apunak hivatalos programja volt. Arra hivatkozva, hogy már túl késő lemondani a látogatást, apu sajtófőnöke figyelmeztetett. Csak arra ügyeljenek, hogy a hercegné egy fotón se tartson teniszütőt a kezében. Egy ilyen megnyerő beszédes fotó miatt apu és Kamilla kétség kívül lekerülne a címlapokról, és ez végül is tűrhetetlen. Vili elmondta, hogy kéttel ők is csapdában érezték magukat, és mint akit igazságtalanül üldöz a sajtó, plusz apu és Kamilla, 2015-ben szükségét éreztem annak, hogy mindhármukat képviseljem, de önző módon azt sem akartam, hogy engem kapjon fel a sajtó. Hogy lustának nevezzenek? Megborzongtam. Sohasem szerettem volna, hogy a nevemhez tapadjon ez a szó. A sajtó életem nagy részében hülyének, rakoncátlannak és rasztának nevezett, de a lustának merészelnek titulálni, nem garantálhatom, hogy akkor nem megyek le a Fleet Streetre, hogy kirángassak néhány embert az íróasztaluk mögül. Csak hónapokkal később értettem meg, hogy több oka is volt annak, hogy a sajtó vilire vadászott. Először is felhúzta őket azzal, hogy nem játszott tovább a játékszabályaik szerint, és megtagadta tőlük a korlátlan hozzáférést a családjához. Többször is visszautasította, hogy kétet úgy terelgessen mint egy értékes versenylovat. Ezt nem nézték jó szemmel. Aztán volt bátorsága kiállni és egy bizonyos fokig Brexit ellenes beszédet tartani, ami felbőszítette őket. A Brexit biztosította számukra a kenyérkeresetet. Hogy merészeli -e azt csugalni, hogy baromság?